La capătul pământului, de Constantin Chifane Drăgușani, editor Fundația Marco Polo, București, aprilie 2000, caseta 1, fața A. Volum consacrat Jocurilor Olimpice Sydney 2000 Această carte este rodul marelui tur al Australiei, o premieră românească absolută realizat recent de Marco Polo român. Cititorul este plimbat prin toate cele opt state și teritorii ale țării continent. Gânduri de mulțumire Marele tur al Australiei ar fi rămas indiscutabil un vis nemplinit în lipsa sprijinului generos, unor substanțial primit de autor pe parcursul organizării și desfășurării expediției. Asigur de toată recunoștința mea și aduc vi mulțumiri tuturor celor care, cu simpatie și încredere, au ușurat într-un fel sau altul povara financiară deosebit de grea la care s-a angajat autorul. În țară, Ministerul Afacerilor Externe, Direcția Relații Culturale și Științifice și Direcția Relații Consulare pentru sprijinul diplomatic și organizatoric. Comisia Națională a României pentru UNESCO, pentru recomandările de natură academică și științifică. Compania Națională Loteria română S.A. pentru sponsorizarea cu 10% a cheltuielilor călătoriei. Organizațiilor, prietenilor și colegilor care mi-au oferit importante puncte de sprijin românești. Casa de economii și consemnațiuni pentru sponsorizarea parțială a cheltuielilor de tipar. Comitetul olimpic român pentru interesul direct manifestat față de această carte și încurajările de a o publica. Compania Minolta pentru interesul real manifestat față de carte prin preluarea unui număr semnificativ de exemplare. În Australia Australian Tourist Commission Doamna Gemma M. Tisdell, coordonatorul Visiting Journalists Programs pentru întregul sprijin în documentare. Direcția pentru Patrimoniul Mondial Domnul Daryl King, director pentru facilitarea vizării unor importante parcuri și rezervații naturale înscrise pe lista UNESCO a Patrimoniului Mondial. Comunitățile religioase de români din diferite orașe australiene, pentru sprijinul concret și simpatia cu care m-au primit. Familiilor de români care m-au înconjurat cu prietenie, în special familiile Marinescu și Micula din Perth și Achetrăriței din Melbourne. Organismele pentru turism, patrimoniu mondial și parcuri naturale, agenții turistice din toate cele opt state și teritorii pentru programele de documentare oferite. În urma înțelegerii intervenite între Fundația Culturală Marco Polo, editorul cărții și Comitetului Olimpic Român, această lucrare a fost concepută și structurată în așa manieră încât să constituie un util și oportun Instrument de informare documentare asupra Australiei pentru delegația României la Jocurile Olimpice Sidney 2000. Editorul și autorul vor fi alături cu inima și gândul ca și întreaga suflare românească de pretutindeni de olimpicii noștri cărora le doresc mult succes în Australia. Hai, România! La alcătuirea volumului, în special pentru primele două părți, au fost folosite materiale documentare oferite de autoritățile și instituțiile australiene, inclusiv The Olympic Co Coordination Authority. Prefață Publicarea unei cărți despre Australia contemporană în anul în care această țară găzduiește jocurile olimpice de vară poate fi socotită un eveniment editorial, cu atât mai mult cu cât cel de-al nouălea volum de călătorii al lui Chifane Drăgușani este rodul unei documente recente solitare, efectuate pe compropriu sub auspiciile CNR pentru UNESCO și cu sprijinul MAE. Volumul propune cititorului un tablou amplu cu caracter oarecum monografic al Australiei din zilele noastre, oferind informații instructive și interesante, adesea inedite, asupra unui continent reprezentat sporadic și incomplet în literatura noastră documentară și de călătorie. Această lucrare demonstrează încă o dată atașamentul și încrederea românilor în spiritul olimpic, confirmând totodată simpatia autorului pentru o țară mare îndepărtate, mai puțin cunoscută de noi. Autorul însuși precizează că a fost în intenția sa declarată de a publica volumul Înaintea și în vederea jocurilor olimpice de la Sydney, pentru a veni în întâmpinarea dorinței multor români de a cunoaște mai bine diferite aspecte ale Australiei de ieri și de azi. Pentru cei ce vor ajunge acolo, fie cu prilejul olimpiadei sau din interese turistice ori de altă natură, cartea poate servi și ca un util ghid orientativ. Pe lângă caracterul documentar, volumul prezintă și specificul notelor de călătorie, reflectând experiențe trăite a Ievea și impresii culese direct de autor. În carte se regăsesc informații din toate cele opt state și teritorii, autorul reușind o premieră românească absolută prin al său lung și dificil Grand Tour of Australia, cititorul fiind familiarizat cu fizionomia geografico-istorică, social-economică și cultural-turistică a întregii țări, ceea ce îi permite să perceapă și să înțeleagă mai bine Societatea Australiană de astăzi Este singura lucrare consacrată întregului continent apărută la noi până acum ca rezultat al experienței directe, iar faptul că documentarea a fost realizată recent conferă cărții un grad sporit de actualitate. Nu e cazul să insistă asupra conținutului propriu-zis al cărții, remarc însă tematica variată acoperind zone geografice foarte puțin cunoscute la noi. De exemplu, centrul deșertic, West-Australia, Tasmania, Nordul Extrem, marea barieră de corali, ca și o paletă largă de subiecte de la oameni, inclusiv român la orașe, construcții, muzee, fenomene și peisaje naturale unice pe tera. de o frumusețe copleșitoare, între care formațiuni stâncoase, parcuri naturale, insule, animale specifice, munți, ape, etc., cum era firesc, potrivit concepției inițiale a autorului, orașului Olimpiadei, Sydney, îi revine un număr sporit de pagini fiind prezentat mai în detaliu. Obiective turistice, mijloace de transport, arhitectură, posibilități de agrement și de shopping, aspecte cultural, artistice, etc. Zona complexului olimpic ocupă un loc special în acest capitol. Cititorul este familiarizat cu imaginea completă a perimetru construit și amenajat, în care sunt amplasate arenele și bazele sportive, dotările sociale și de transport, de agrement și ambientale. Autorul rămâne consecvent stilului folosit în volumele anterioare, adresându-se cititorului direct, simplu și fluent, dar dinamic și alert. Autorul se ferește de fraze și expresii sofisticate și prețioase. Aceste trăsături conferă cărții o largă accesibilitate și ușurința lecturii. Tentat să recurgă la asociații, trimiteri și paralele, acestea sunt mai pregnante în volumul de față, atât tematic, cât și geografic. Fiind o carte consacrată ultimului continent pe care l-a vizitat, autorul pare a fi cuprins în continuare de impresiile și experiențele de pe alte continente simțind nevoia să invoce și să evoce unele dintre ele. Nu aș vrea să închei aceste rânduri fără a renoi aprecierile mele asupra autorului, totodată și editorul, ale cărui eforturi sunt mai mult decât lăudabile. Constantin Chifane Drăgușani, supranumit în țară și în lume Marco Polo român, a înfăptuit mai întâi o călătorie imposibilă, ostenind apoi la prelucrarea sumedeniei de impresii și experiențe și la valorificarea unei documentații ample și diverse, topindu-le pe toate într-o carte ce se constituie fără-îndoială într-o nouă și originală punte de apropiere prin cunoaștere între România și Australia. Prefață de academician Alexandru Balaci